Mi ez a beképzelt vándormadárok itt magán kívül nem érdekel semmi másban, csak belefolytja a szót? Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsi, a helykéres és a jobbító hajtják. Te képzelt Álvózkos formában Hogy mi a hétfélyforma, azt ne elemezzük. Egy, kettő, három, négy, és lejátszom. Nincs mit csinálni vele. Vagyok. A falnak fejjel rohanhatok Istenekkel haddakozom A csillagokba nem írthatok soha el Gyarikok, gyarikok Falaporba hullott rét Gyarikok, gyarikok Mulató a ticsőség Gyarikok, gyarikok Falaporba hullott rét Gyarikok, gyarikok a A bűr szangjában lerombolom Hogy meg halljátok a győzelmi indulót Jericho, <gülüyor> <gülüyor> Jericho Balaporba hullott rég Jericho, Jericho Molando valaki segítene nekem abban, hogy a monitoron azt láthassam, ami a támogatókat illetően. Mert... Valaki lenne olyan szíves figyelni rá. Riz a nemzeték, biztosított, és börne a drág, életet csak rohanás hajta pénzután. Téged is jó motorra neveltek, néha az operetbe Nem érted az élet olyan már! Kérdezzek, hogy minden a Fiala János lehet? Ön még útközben? Nem, már hajnában hazaértem, úgyhogy teljes visességgel itt állok. A vonalban Bácsa János Ferencváros polgármestere. Mi lesz a mai program? Tehát, ha az ember a szabadságáról hazatér, és szétnéz mind a, a, a tekintetben, ami azt a városrészt illeti, amely az ő vezetése alatt működik, akkor ma mi vár orra? Hát, hogyha ha Jadzúr, e, aki most igazdatja, hogy jött, hogy nem kér külön kiallgatást, akkor átnézem az asztalomon hagyott aláígni valókat. Aztán majd délután beszélek vele, hogy mi az, ami aktuális, és adott esetben sürgős, és mert ugye minden így fontos, de van, egy sürgős is ezzel el fog menni a mai De ezek milyen papírok? Hát alá, a kötelező aláírnagolók, a kötelezettségvállások. A... Van ennek valami szép, a most nem fogjuk a... Hány napja nem láttad ezeket a papírokat? Három. Igen, szerd... Szerdán még voltam, de csütörtökéntek az már. És ilyenkor nagyjából mennyi papír halmozódik fel? Megmondom, most 35 centi magas. 35 centi magas? Igen, hát az olyan durván, hát nagyjából ahány centi, annyi ügy, annyiféle ügy, úgy lehet számolni egy centi, egy ügy, hogyha így a, a, a Melyek a... azok az ügyek, amelyek egyébként az ön aláírása nélkül nem indulhatnak el? Hát ez az SMS-ben meghatározott. Sejtem. Ez, de azt kérdezem, hogy ez racionálisan van-e megállapítva magyar, hogy ez lehetne 10 vagy adott esetben 5 centi. Ki mindenki áll, vagy rendelkezik még olyan aláírási jogosultsággal, amely adott esetben eh, pénzügyi összeget tekintve, vagy ki tudja milyen kompetenciát tekintve alkalmasát teszi arra, hogy helyettesítse a foglógármesterkülete, ne helyettesítse, hanem saját jogon írjon alá. Hát van a helyettesem, mikor nem vagyok, teljes hatást helyettesít, tehát mindent aláír. Az ön teljes körű helyettes, az kicsoda? hogy Kállai Gáborné, a a asszony és ha ő sincs, akkor a korzomborimikós Miklós van, van egy sorrend. Van egy sorrend, egy prioritás. Ők írhatnak alá. Ez nagyjából értékhez kötődő, amit a polgármester ír alá, te egyáltalán, mint a képviselőtestület hagy a számára, hogy aláírhasson képviselőtestületi döntés nélkül. Mi? Átlagban egy évben 6000 ügy ö, van, ami a polgármesteren átmegy ö, valamilyen úton, módon. Nyilván ebben mindbe nem lát bele, vagy nem tudja végigolvasni a teljes. Ö, ez azért nagyon fontos, el... mert épp nem régen egy másik polgármesterrel beszélgettem, a dolog konkrét, de kiszerű lenne, hogyha itt most a konkrét ügyet minden részletét tekintve felemlíteném, és kiderült, hogy egy olyan papírt írt alá, amelynek részleteit tekintve ő nem rendelkezett információval, én rendelkeztem információval, ő ezen elcsodálkozott, és mondta, hogy ő ezen majd akkor változtatni fog, én mondtam, hogy az égét a világán semmi nem kell változtatni, csak én azt hittem, hogy ez az ő döntése majd kiderült, hogy ezt valaki a hivatalban meghozta, és amikor ezt alá kellett írni, akkor azzal a bizalommal, amivel az ember egyébként az általa vezetett intézmény iránt nagyjából valószínűséggel. Ezt azért mondom, hogy ugye sose volt a milyen szituációban érezhet, gond nélkül aláért, és én mondtam, hogy semmi gond nincsen, csak szerettem volna neki ezt elmondani, és őszintén remélem, hogy nem fog ez ígyben semmit se tenni ennek a jelentőséget 10 skálán egyes, de azért gondolkodtatott. Beleértve, Igen. beleértve, hogy tisztában. Van vagyok azzal, hogyha ő most ezt a 35 centit el akarná olvasni, beleértve, hogy ezek olyan döntések, amelyeknek valószínűleg egy részét ő egészen egyszerűen átolcetti végigkötette, a többit meg ki tudja, hogy milyen mértékben. Szóval, hogy akkor azt nem ma nem írná alá, hanem lehet, hogy pénteg is végezne vele. Ez fizikai képtelenség. Ugye itt a 27 év alatt, mondjuk 90 óta kialakult egy rend, hogy mi az, amit a polgármesternek jó látni, a 7. év vagyok polgármester, változtattunk némileg, de, de azért 20-25 év tapasztalatot nehezen ír át az ember, és nem is érdemes. Ez bizalmi kérdés. Pontosan jól látja, tehát hogyha uh, vannak olyan aláírások, ahol tudom, hogy vakon is aláíthatom, és vannak olyan aláírások, ahol érdemes uh, beleolvasni, mert helyes írásíva biztos lesz benne. Tehát ilyen szintig bezárólag, de azért ez egy pont előfordul, hogy uh, olyat ír alá az ember, amit nem kellene, de ez meg az a fajta zavar a rendszerbe, amikor a végrehajtási szint, tehát a hivatali kollega azt gondolja, hogy döntéshozó. Ez az zavar a rendszerben. Nem lehet. A hivatali e, dolgozó valójában persze e, azokban az ügyekben hozhat döntést, ahol delegálva van hozzá a döntés joga, de ez nem túl sok és nem nagyon jellemző. Tehát nyilván ez a képviselő demokráciának ez a lényeg, hogy a képviselők döntenek, és a végrehajtásra hivatalik kollégák pedig végrehajtják a tudású, a legjobb tudásuk. A, Mennyire a, optimális a, az az adminisztráció, amely a Ferencvárosi önkormányzatot jellemz, és amely nagy valószínűséggel legfeljebb mennyiségben térhet el a többi önkormányzattól, mert hogy az előírások gondolom, hogy minőségi különbséget nem tesznek lehető. Hát túlságosan nem, hát nyilván törvényben előírt létszámhoz képest több kollégánk és dolgozónk van, de a, egyrészt a költségvetéssel bírja, másrészt a, a ügyfélelégedettség, hogyha beszéltünk ki erről, ez igazolja azt, hogy érdemes néhány kollégával többel dolgozni, mert, mert alaposabb a, a, a kiszolgálás néhány aktualitás, amelyeknek a zöme az ö, kulturális vonzatú lesz, hiszen ezekben a hetekben még egészen augusztus végéig beleértve, vagy aztán a bakástéri rendezvényekkel zárul a sor, amiről most azért nem beszélünk, mert azért az augusztus második felében lesz, és most túl korai lenne róla beszélni. Mindaz, ami egyébként nem kulturális vonatkozásban felhalmozódott, az egyébként közt annak a függvényében, hogy az én itteni életem hogy alakul, szeptemberben még terítékre kerül, független attól, hogy addigra egy centis, fél centis, vagy egy milliméteres por fogja fedni. Amikor Kálai Gáborni alpolgármester részt vesz a Budapesti Kordynusz Egyetem diplomaosztóján, amire egyébként a bánában került sor, az mennyire egy protokolláris esemény? Az inkább a jó kapcsolatnak a, a bizonyítéka. Nagyon sok együttműködésünk van a területben működő egyetemekkel, de a Corvinus a legteljesebb, hiszen a teljes egyetem, mondhatnánk azt, hogy itt van a kampusza is, mondhatjuk azt, hogy a Csarnoktér és a környéke a kampusza a Corvinus Egyetemnek nagyon sok olyan munkát elvégeznek de a műszaki egyetemmel is volt már ilyen együttműködés Ferenc tér tervezése, ügyben játszótér együtt tervezésükben, amikor mi szeretünk együttműködni egyetemekkel, hiszen az a korosztály, aki a az egyetem fagyjait koptatja, ha még van ilyen, ö, ö, talán ők a legaktívabbak és a legjobb ötletekkel álló kapcsolatrendszer. Tehát, ö, amikor a apogám azt mondja, ilyen, elmegyünk bármelyik egyetemnek, ugye a Sote van itt, a NYSZK Egyetemen is át szoktunk rándolni, az más kerület, ö, akkor az több, mint ö, protokoll, hiszen Ferencvárosban működik egy Ferencváros sért klub, ahova nemcsak a cégeket, a nagy cégeket, a jó adófizetés és egyéb adományozási potenciálbíró cégeket hívjuk meg, hanem, hanem bizony az egyházakat, az, az egyetemeket, mindazon intézményeket, akik tényleg tudnak, akarnak és tesznek is Ferencvárosért. Hát ebben a e gondolat és bűvkörben e kezült sor a polgármisteres szemlátogatására. Ha már Bálna tud valamit a Bálnáról? Mert a sorsáról. Még mindig nem tehát semmilyen nem tudok mondani ami a, tehát nincs több tudáson mint ami a sajtóban megjelent eddig amennyire figyeljük a sajtót Köszönöm szépen ugye akkor jöjjenek ezek a bizonyos kulturális programok ugye itt a Ferenc tér a Bakács tér illetőleg a József Attila tere, játszik, és akkor vegyük az eseményeket, ha minden igaz és az ön időbeosztása lehetővé teszi, akkor a szerződési kötelezettségünk elegettétele érdekében pénteken is beszélünk még, de most nézzük az addig terjedő eseményeket, augusztus harmadikán, ami a minden igaz csütörtök, akkor a Hahota Bábszínház lép fel a Csalavári Csalavér előadásával, mindez a Ferenc téren lesz, délután 10 órától nem hiszem, hogy ez egy nekem szóló előadás, és az időjárás függvényében, én egyszer voltam nagyon-nagyon régen a Városligetben valamikor napközben valami szerelmi bánat idején, és miért ilyen deprimált voltam, Ugye nem nagyon értettem, hogy én ott mit keresek ez a hosszú felvezető, ez valójában arra vonatkozik, hogy nem valószínű, hogy ő is előfordulna mondjuk a Csalavári-Csalavér előadáson, de az nagyjából sejthető, hogy egy ilyen előadásra hányan szoktak összeverődni, és az összeverődni, az itt most nem egy perióratív kifejezés, hanem vannak olyan, akik századékkal elmennek, és lesznek biztos olyanok, akik arra járnak, látják, hogy ott van valami, és oda mennek. Nagyjából hány embernek nyújt ezt a akúterápi játszótéren, de a játszótéri szerdák ott lesz kitalálva, hogy Ez ugye 11 órakor a másodikán szerdán kézműves foglalkozás, amit Borbényi, Emek, Éva, néni, az életkorából adódnak ezek szerint egy idősebb hölgy, kézműves fogja vezetni. ez azért is alakult ki, hogy egyrészt a belső-középső Ferencvárosban is legyen egy ilyen kézzelfogható, kiszámítható program legalább egyszer egy héten a játszótéren, ahol az éppen nem nyaroló, vagy egyáltalán nem nyaralni tudó szülők is hozzájussanak, zárójel ingyenes, zárja bezárva szórakozási kulturális lehetőséghez, kifejezetten kisgyermekeknek, tehát ez a, ilyen célú a nagyjátszótéren is, a nagyjátszótéren is, a a felenszetéren is, és így ő, tulajdonképpen sokak számára eljöhet. A nagyjátszótéren ott nem rik, hogy százan, vagy annál többen is vannak a lakótereken. Az, hogy ezek az előadások augusztus 9-ig, illetve augusztus 10-ig tartanak, annak van valami okkal különös tekintettel arra, hogy maga a nyár, vagy a nyári szület az augusztus végéig tart? Az idén így sikerült. Ezek talán egy héttel tovább nagyjából 20-ig el szoktak tartani, utána már nem nagyon van se szerintem ez most így sikerült, én sem tudom a konkrét átumot, hogy talán mintha egy kimaradt volna, tehát egy azért lesz. mondom, hogy augusztus 9 illetve, augusztus 10 hasonló kérdést intéztem én már Vintermantez Zsolthoz, de úgy azt mesélte, hogy ott egy olyan programnak a díszleteit emelik amely lehetőtlenné teszi azt, hogy ezek az előadások folytatódjanak, ezeken a helyszíneken, mint a Ferencváros helyszíneken nem tudok erről nem tudok én se, ez így alakult, vagy talán a iskola, hát nem tudom. A Feresztére ugyanakkor esti programok is vannak, harmadikán, augusztus harmadikán, az szintén még előtte van az ő délután 6 órakor, amely egy ilyen, ö, ezek ö, nagy valószínűségen nem villanyfényben befejeződő események, mondván, hogy délután 6 órakor, ezen a héten valószínűleg, hát ha hűség nem is kell már elrendelni, de azért nem lesz hideg, de még Gergő és a Finger gitár, de még Gergő ö, Finger gitár este lesz. Ez igazából ar arra szolgál, hogy a Ferenc közösségi tervezéssel uh, újítottunk fel. Nagyon sokan igénylik, és teljesen jogosan, hogy ott a pavilonban, a direkt uh, meghagyott pavilonban minél több program legyen. Uh, nekünk most egyelőre ennyire telik, amikről beszéltünk, de mi azt szeretnénk, hogy minden nap lenne valamilyen program. Mi abban tudunk is segíteni, tehát a civil kezdeményezéseknek a spontán ott lakó közösségek szervezésének, Azért van, tehát a közösségi tér menjenek kicsinek bababama bababama, bőrze, egyéb programokkal is lehet ott önkezdeményezőleg is, és hogyha írnak nekünk, akkor mi még különböző Facebook csoportokkal Kapcsolatban vagyunk, és próbáljuk őket is segíteni ezekben a programokban, amit saját magunk csinálunk. Nem önkormányzathoz kapcsolódik, de az IFKV ház az szintén 9. Követ rádió 19 ma este, tehát 31-én hétfőn este fél nyolc órától a Szalai hárs Duó lép fel, Szalai Gábor gitár és hárs Viktor bűgő. Ez az a hely, ahol ebben a hónapban fellépett az a Tim Rice szakszofonon, akinek egyébként Rolling Stones feldolgozás lemezét magam is tulajdonolom. Uh, ennyit tehát a kulturális programokról. Uh, Akar-e ön bármit megjeleníteni, vagy uh, említhetek eseményeket én, és akkor reflektál majd ön? Említse, hogy a Bakács fesztől beszéltünk, azt majd még uh, promótájuk uh, eleget, minden esetben ilyenek még kaphatók uh, a Bakástéri kis pavilonban is, és uh, online is. Július 24-én, tehát a múlt héten kezdődtek a Vágóhíd utca 35-37 előtti gyalogátkelőhely építési munkálatai. Ezt például e, ilyenkor forgalomszervezési okból, vagy az ott kedvéért e, történik? Ez kis ez egy ilyen gyalogátkelőhely létrehozását? Hát az biztos, hogy a meg de talán Budapestnek a legnagyobb óvodája, valahelyben két óvoda van, ott több mint 400 Gyermek, illetve a szülője családja jár oda nap mint nap. Ez nem egy veszélytelen hely, főleg azok után, hogy a, a metró felújítás miatt majd a vágói utcára is terelődik egy része a bejövő forgalomnak. Tehát oda muszáj volt mindenképpen egy gyalogátkelő helyet építeni, hogy lassítsuk a forgalmat, hogy ezt a figyelmet a feltűnően nagy számú gyermek áthaladásra. További két esemény az egyik az, hogy gyakran éri szó a ház elejét, általában nem ilyen eseményeknél, de én most egy ilyen eseményt találtam. Ez nevezetesen a pályázat Ferencárosban élő tehetséges, egyén és csapatsportában versenyszerűen sportoló, egészséges és fogyatékkal élő diákok részére. A Ferencvárosi Diák Közelpítvány pályázatot hirdet Ferencárosban élő tehetséges, egyén és csapatsportában versenyszerűen sportoló, egészséges és fogyatékkal élő diákok részére sport ösztöndíj címmel. Július 20-án tette közzé a Ferencváros önkormányzat a hullapján, és a lejárati határidő pedig július 31-e. Miközben tudom, hogy sokkal fontosabb az, hogy mi mindenre lehet pályázni. A pályázat cél egyébként a Ferencvárosban élő tehetséges egyéni és csapadsportában versenyszerűs sportoló egészséges és fogyatékkal élő tá diákok támogatás, és ennek aztán hosszan le van írva a módja. De vajon ez a rendelkezésre álló nagyjából 10 nap ez elegendő -e? Bizonyosan, hiszen ezeket tudják már előre, a DEA közeladványnak a, a létezése, és már lassan két évtizedes, és azt is, illetve az, hogy a repertoárba fölvette ezt a lehetőséget is, ez viszonylag újabb, de akik a, a, majdnem 150 olyan kollega van, aki szociális ügyekben jártas és ismer minden rászoruló családot, tehát ez azokon a csatornákon, a kollégákon keresztül eljut az a családokhoz, ahol egyáltalán ilyenre nemint, Nem a... mint hogy őrzibe le kéne vizsgálgatnom, de nagyjából sejtő, hogy erre mennyi pénz áll rendelkezésre, miközben a támogatás összege személyenként maximum 40 ezer forint. Egy millió körülményén van, ha, ha jól emlékszem, de meg fogom tudni egy másik pályázat, ez az igaz, nem, ez, ez, ez nem, ez az, az ezeken, tehát 2017 szeptemberétől decemberig tartó új díjmentes nyelvi számítóképkezelő és mobil eszközhasználati tanfolyamok indulnak, amelyekre korlátozott létszámban való tekintettel előzetes regisztráció szükséges. Ez azt jelenti, hogy korábban erre már lehetett jelentkezni, vagy erre beiskoláznak embereket, is. Az általános számítógép kezelő tanfolyamtól kezdő, az angol kezdő és német középhaladó idősügyi programok, ezek milyen okból vannak pont ilyen témakörben meghirdetve? Mert mi továbbra is hát csináljuk, amit nem akarunk, mint a velünk is csináltak annak idején, annól megmondták, hogy nekünk milyen jó, és ha eszi, ha veszi, nem kap más. Mi próbáljuk a van öt ö, idősekkel foglalkozó klubunk is, de tehát most már egyre több nagy és nagy kaptint, tehát online kapcsolatba vagyunk velük, és az ő ötleteik alapján, az ő igényeik alapján szervezük ezeket. A Gelsztán folyamok is, ahogy mondta, is nagyon népszerűek erre, és hát nyilván ez a kaptincs nagy, kaptincs nagy papi program is nagyon. Ö, de népszerű, hiszen nagyon sok nagyszülő rájött, hogy hát sajnos a világ élet, a unokájával lehet, hogy telefonon már nem is tud értekezni, csak Facebookon vagy uh, online módon. Végül, de nem utolsó sorban, ha bár ez a jövő hétől kezdődik, az igazgatási szünetből adódóan ez az utolsó teljes hét, amikor még a Ferencvárosiak vagy mind amikor egy dolgok van, a Ferencvárosa polgármester Hivatal a szokásos időben vehetik igénybe a szolgáltatásokat, mert hogy augusztus 7 napjától, ami egyébként hétfő 18 ig hát ha nem is igazgatás, akkor tulajdonképpen mi igazgatási szünet? Ugye ez a szó, de ez azt jelenti, hogy azért valamilyen korlátozott tevékenység, gondom létezik. Persze, hogy nem, hogy nem minden irodán van ügyeletes, és hogyha bár, tehát működik a riadólánc, is mondhatnám, ha bármilyen ügy van, ne legyen, akkor a megfelelő szintű vezető elérhető, vagy a helyettes és akkor összegul a, a döntéshozó testület. Ne legyen ilyen, de aztán egyszer volt, hogy éppen árvíz volt, és akkor jöttünk össze. A Köszönöm a, rendelkezésre a állást. Jól hallottam, hogy ön már benne van a hivatalban? Jó akkor tudunk egyeztetni esetleg egy időpontot, amikor összefutunk a héten vagy inkább beszéljünk napközben? Hú, ez, mindenki megyek, akkor szignál a műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta Desce, gariko, gariko. Fala Tél. Úgy hívnak motorizált nemzetét Tisztosító tű és bőrnadrág életet csak rohanás hajtza a pénz után Téget is jó motorra neveltek Néha az operetbe elvittek Nem érted az élet olyan már! This corona fight the beast that nem véletlen, mert hogy augusztus 6-án vasárnap az Ifiparban, vagy a Hajdan volt Ifiparban, vagy most nem tudom, hogy hívják, Várked Bazár lép fel a Beatrice szokatlan összetételben. <Szorítan> A szülei mesét, a meddő vitatkozást elszökött otthonról végleg, hogy elkezdjen egy új mesét. Mesét? Elment a városba, metróra szállt, kutyába sem vették, Az aluljáróban kergette a sintér, kutyának néztél. Elmehetett volna, kerül, rá italra, és úgy szabadon él, nem értem, szabadon él. Jó reggelt lehet. Zsolt, a beszélgetek ha jól emlékszem, akkor ez az ötödik rész. Azt kérdezem Öntől, hogy az, az adminisztrációt, illetően amiben Ön tájkoztatják, hogy be kell vonulni, és nem katonaságról van szó, az hogyan? Hát kapok egy tájékoztatót. Férjét, Férjét, azt kérdezem, hogy, hogy ebben hol tart, Tehát, hogy mi a konkrétum? Hogy Még van -e? nincs újabb fejlemény, annyit tudok, hogy el elég... Zsúfolt ez a körzet, ahol tartozom, ez lak, alapvetően lakhely szerint illetékes műtetésével. Azt hogy írt a Zsúfolt? Tessék, arab, kevés a hely. <gül> Miért? Mi, a a, a, a lakhelyhez mennyiben van összefüggésben azzal, hogy hova kerül? Hát annyiban, hogy igyekeznek a lakhelyhez közelálló álló a kintosményt találni. Ez mondjuk egy humános dolog, mert így a család könnyebben tudja Helyettem? az emberrel kapcsolatot tartani. De ez ilyenkor hírezt és meg gondolom, hogy erről nem hivatalosan kap tájékoztatást. Nem, hát ez a rend, tehát ez nem egy, nem kaptak. Nem, Nem úgy, nem féljét, az, hogy zsufolt, tehát azt az gondolom, hogy nem, nem a, a büntetés végrehajtástól származó információ. Hát ez ugye a szakmába köztudott, tehát ezért érdeklődtem e szakmába lépte, hogy meg is, hogy mikor... Tehát a dolognak az a lényeg, hogy ön hivatalos értesítés nem kapott, van-e valami határidő, ameddig meg kell ezt kapnia? Nem tudok róla, de azt mondják, hogy ilyen egy hónap, három hónapon belül szokás. És mi a kezdődátum? Tehát mihez képest? Hát június 8-án volt az ütjeletkérdetés, és akkor miatt meg írásban lenne az ütjelet, már megteszed az első lépéseket a a bevonulás. Majd, hogy, hogy ez alapján szeptember 8 a lenne a záródátum? Tehát addig ennek be kell következni, vagy be kell Nem kell, ez egy... Értem, egy értem, értem, ez a kell kellene, ez idézőjel. Nagyjából igen, nagyjából igen. Tehát ez attól függ, hogy milyen... De ha bár fel, önből az... már szülőnő nem lesz sohasem, de akkor ezek szerint azért rövidesen mindennapos lesz. Igen, tehát ez a bizonytanság, a korábbiakban is van, továbbra is fennel. Tehát... Kb. úgy lehet tervezni, hogy megjön ez az értesítő, és úgy nagy, nagyjából két-három hét után, két-három hetes határidővel jön a tájékoztatást, tehát az készhez lételektől számítanak, körben bennyi idő van. Jól én... az, hogy az élete történetét tekintve, amiben nyilvánvalóan számtalan dolgot nem említettünk, de a mi szempontjából fontos dolgokat talán igen, nagyjából ott vagyunk a küszöbön, azon történetek okán, amivel kapcsolatban az ön munkájának a jogi megítélése a bíróság által vitatottá vált. Illetve hát nem az a bíróság által, hanem a bíróság döntése értelmében az egyik esetben nem, a másik esetben igen, ügyesség okán vált vitatottá. Tehát eljutottunk igen, ki annak bár... a... Megjegyzem, hogy az én is még ez a történet. Tehát a szuporról is sem részünk majdnem a ami folyamatban van már. De ez valószínűleg az önbörtönbe vonulását, vagy, fe, vagy szabadságvesztését nem meg érint, nem érint, igen. igen. Jó, e, akkor elkezdhetjük ezt szállazni ezeket a történeteket? Persze, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Azt kérdezem Öntől, hogy a Moszkva, tehát, hogy, hogy időben melyik van hamarabb? Melyik, melyik történet? Ö, négy történetre tudunk nincs Négy történet. Szeretném kérni, hogy eddig nagyon jól viselkedett a szóátvit értelmében, nem mintha az én dicséretemre szorulna, de az iratismertetés itt, és a bíróságon más, tehát tekintettel kell lennünk mindazokra, akik szószerinti... Nem csak, hogy nincsenek annyira képben, hanem, hanem számukra egy bizonyos mélység után a maradék érdeklődés elvesztése is feltételezhető. Jó, akkor ebben kérlek segítséget. Majd. Jó, rendben van. Mi az öt történet? Négy, négy. Négy, bocsánat. Címet. Az első volt sukkorró, ez igazából 2009-ben indult egy ilyen politikai tüzdésségi előkészítés. Ennél is időrendben haladunk? Időrendben igen. Hát 2009 nyarán jöttek a politikai támadások, stb. stb. És 2010 augusztus 31-én vettek őrizetbe. Ekkor a gyanúsítást, és ezt követően indult meg a gyanúsítással a büntető elrás ellenem. Ami most jogerősen ugyan véget ér, de még folytatódni fog, mindaddig, amíg nem az igazságot, meg nem kapom. Mik az ügyek? Tartottál... Mik az ügyek? Ugye egyet Tehát ez a sukorró. Minden négy ügyben az a közös ügynevezett ütlenkezeléssel, ennek a kísérletével, bűségéletével, elkövetésével gyamosítanak. Ez az ütlenkezelés most a sláger, az általán politikai peretnek nemzetbüntető éjjelásokból, ez azt jelenti, hogy valaki kárt akar okozni az államnak, anélkül, hogy abból neki személy szerint bármiféle előnye is lenne. Ez régen úgy hitták, hogy szabotás a régi BTK-ban, most már szabotás nincs, van viszont kezelés, aminek elég komolyabb büntetési tétele, 5-10 évig terjedő az én esetemben, a különösen nagy érték, 500 millió fölött értékről beszélünk, ez egy feltételezett érték egy ügyészség szakvélemény alapján, és mind a négy ügy ilyen ütlenkezelési, kezelési. A dolognak az ütlete, a... arra kértem, hogy ezt, akkor ezt a négyet legyen szívesen említeni, egyet említettek, Akkor a hármat nem. Jó. Tessék. A további hármat nem említettem. Jó, hogy gyorsan mondom, akkor a, a, a második hármat, tehát a sokor volt az első 2010. augusztus 31-e, a következő a moszkvai kereskedelmi képviselt értékesítése, ez 2011. szeptember valahányadika, ekkor lettem meggyanúsítva, de akkor nem volt őrizetbevétel. A következő 2011 december 7. ez az érködője az egy egyes -egy -egy könnyen, Ekkor az 50 stabilitája. Ekkor a. Ott mi ott mi ott mi volt a vád? Ott elkövető voltam, tehát a Moszkvánál nál szintén. Uh, ugyanazt csináltam, mint egyébként, csak az első két esetben az ügyészség, gyamosított gyomsz, meg a hogy nyomozói ügyészség, a harmadik esetben a a Nemzeti az Róda. Itt már én lettem az elkövető, vagy egyik elkövető, aztán öt vagy 6 együtt, és a vége, legalábbis eddig a gyanúsításoknak 2012. november tizenvalahányodika, ez a Koordin ügy, ez egy ilyen önkormányzati történet és szintén üdlenkeződéssel lett nagyon tehát négy ügy. Elkövető út, vagy bűnsegéd az utolsóban? Elkövető, tehát az első, ahol az ügyészség gyorsított meg, azt mondták, hogy itt bűnsegéd lehetek, nem lehetek elkövető, tehát én nem alasítatom meg a tényállást, csak segéd benne. A másik kettőnél az egyik esetben ugyanaz volt a jogállásom, mnb vezetőként láttam el, őt azt mondta, hogy ez egy nyomozóiroda, hogy én elkövető is lehetek, nem csak bűnsegéd. A negyedik esetben, pedig egy önkormányzati vagyonkezelő cégnek voltam az elnökkel, ez volt a Rég 8, időzatossági elnök, amely végrehajtotta a kellett döntései alapján a város rehabilitációt, ebből lett a Koordin nem, nem szeretnék benfentes lenni, tehát miközben ö, azt mondom, hogy ne legyünk mélyek, én nem akarok nagyon ö, filifincos lenni, ö, nem is állna jól, meg a történet a biztos, hogy megértenék az emberek, valójában két év leforgás alatt van négy meggyanúsítás. Igen. Vajon egyikből következik a másik, vagy ez egy alaptalan kérdés, vagy alapos kérdés, de nincs rá bizonyíték? Épp próbáltam a rendszert felderíteni. Tehát itt nem csak rólam van szó, hanem itt többünkről, illetve egy folyamatról. Azt vettem észre, hogy általában akiket ki akarnak írni, ott legalább ilyen négy eljárást indítanak ellene. Aztán a laborca túl 11 eljárással, akkor a végnevező biztonsági főnek. Amikor ezeket a mondatokat megfogalmazza, amilyen mondatokat korábban nem lett volna ez a négy, úgy biztos, hogy nem fogalmazott volna meg, miközben magukat a szavakat ismerte, az egyébként a szó átvitt valamilyen üldözési mániára adna egyébként alkalmat, vagy az, hogy az ember ilyenkor Jogos vagy alaptalan felháborodásában az igazságérzete okán szüli ezeket a mondatokat, mondván, hogy egyébként nyilvánvaló, hogy korábban a sértetlensége okán ilyen mondat nem hagyta volna el a száját. Ezt elhagyta volna akkor is, tehát mivel nem csak a saját ügyemmel foglalkozom, hanem olyan ügyekkel is, amelyekben nem vagyok érintve. Így egy rendszer, de most nagyjából így, azt állítja ő, miközben nem ezt mondta, legyen. hogy akár ezt perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz alapon is kiválasztották volna ezt a négyet. Az a dolog lényeg, hogy legyen négy vagy több. Nem, hanem a, egyrészt vagy egy alanyi a körök. Én ezt értem, fel, hogy azon belül, de hogy ebben, ezen bizonyos körön belül, mert Igen, bármelyiket, persze, persze. Ilyen alapon a abból több száz, vagy több ezel ügyből, amit nem Jó, de, de, a menvében csináltam bármi. Jó, de azt kérdezem, rendet, hogy a sukoró kapcsán, ami az első volt ön, akkor sejtette az, hogy ez ki fog terjedni további háromra, vagy akkor nem? Nem. Akkor még nem. A másodiknál, a, a másodiknál ütött szöget ez a fejébe, vagy a harmadiknál? Másodiknál, illetve mikor nem voltam az előzetesben, akkor már elkezdtek itt fenyegetődni további ügyekkel. Ez részint azért is volt, hogy úgymond megtörjek. De akkor már lehetett látni, hogy nem egy hibáról van szó, nem egy félreértésről, egy, hanem egy rendszer szintű folyamatról, ami arra megy, hogy bizonyos tévokat politikai erőkkel kívánnak érni, és ebbe a büntető jogot használják el ami 2009-ben elkezdődött, annak ki az értelmi szerzője? Rossz kérdés egyébként. Ugyanaz. Hiszen mondtam, hogy politikai támadások indultak politikai támadásokat 2009-ben még az ellenzéki oldalról, 2010-ben tett már a kormányzati oldalról hajtották végre ugyanazok. Az ügyészségnek meg a helyzetben nem változott a két kormány váltás között. Tehát az ügyészség Magyarország egy speciális helyzetben van, ez mondjuk 1953 óta így van, tehát megszüntették a korábbi kormány alá Ügyészséget az új és egy ilyen négy el, emberi időszak három találsz az ügynöm, Val, Valójában arról, arról beszélünk itt a négy ügy kapcsán, hogy amikor a négy ügy egyszer csak összeállt, már mint hogy egyszer csak, hogy, hogy ugye kiderült, hogy nincs belőle öt, akkor önben tudatosult az, hogy amivel kapcsolatban önnel szemben, illetve másokkal szemben, de most önnel beszélek, eljárnak, annak csak kézen kézenközön van köze eh, ahhoz, hogy ön egyébként mit csinált, mert ez egy nyíltan politikai indítatású történet, amelyet ennek következtében igazságszolgál, a hagyományos igazságszolgáltatás mentén nem is lehetne megítélni. Igen, ez a véleményem, Erre alapot ad mondjuk az a egy tudás, amit az beértem, azt szerettem a, a Bibó is, vagy az egyetem, Amikor nem erre nem rájött, akkor mennyire érezte magát egy olyan csúzdán, ahol nem múlik, hogy meddig hol lesz a végállomás? Hát én úgy éreztem, hogy bekül az ember egy történelmi forgószélbe, ami Történelmibe azért ne esünk túlzásba. Nem a saját személyem mi a ez, hanem azért mégis egy olyan folyamat, ami a rendszerváltást megelőzően is csak évtizedekkel korábban lehetett, tömegesen indítani büntető ügyeket politikai célból, ez a rendszerváltást megelőző két évtizedben se volt szokás, tanul a 60-as életben de utoljára de inkább az 50 -esbe. A rendszerváltás után meg Nem nem, a pont azért a rendszerváltási büntetőjogban ne lehessenik visszaélni. Kicsit csak ne el, te. hogy a legutóbbi baráti vagy fér vagy nem fér nem tudom megfelelő kifejezés, hekker kapcsán néhányan összejöttek, de Császi Zsolt és társai kapcsán volt ö, politikai demonstráció? É is lesz is Én ezt értem, mondöm, de hogy tenni. ilyen, de, de, de, csak, csak hogy, ó, nézze, én nem akarom kivenni önt egy olyan mezőből, ahol ön elhelyezi magát. E, Nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, hogy politikai tényezőként nézünk önre, vagy néz ön saját magára, e, abban a pillanatban az én viszonyulásomnak is óhatatlanul meg kell változnia. Erre csak azt tudom mondani, hogy két elezéki párt vezetője vagy vezetése, és azt mondta, hogy politikai történet és átaszon lehetünk elítővel. Az igazság az, hogy nem ilyen horderei, de más történetben én ezt megszemvettem, tehát félelítésnehesség nagyjából sejtem, csak nagyjából, hogy mi az, amin ön átmegy, csak ennek a szemléltetése és levezetése kíván más eszközt annak függvényében, hogy honnan közelítjük meg. Igen, azt kérdezem öntől, hogy Mindegyik történetre vesztegetnék én, ez egy rossz szó, de most hirtelen ezt használtam, nagyjából két-három percet, annyit, amit egyébként bárki felfog. Tehát azt kérdezem öntől, hogy megyünk e a négy történeten, időrendben, hogy ön abzokba konkrétan hogyan került bele. Én boldog lennék, hogyha ez a mai műsor az 57, tehát 12 percünk van, hogyha ez a 12 perc elegendő lenne arra, hogy ezt a négy ügyet összefoglalja, és én ígérem önnek, hogy csak annyit fogok vetetlenkedni, amennyit muszáj. Elég le? Tehát Sukorónál eh, az nagyjából tiszta. Nem, nem, vezető. nem. Beszéljünk olyanok számára, ki semmit nem tudnak. Jó, tehát Sukorónál volt eh, egy aminek, eh, amire azt mondta az ügyészség, hogy értékaránytalan volt. Ezt egy szakvéleményre alaposztam, amit ő hozott. Egyébként majd minden ügyben ez szártam a hivatkozási alap a vagyoni az a hűzlenkedelési összefüggésbe hogy hoznak egy szakvéleményt, egy ügyesség által meglemmel szakvéleményt és azt mondja, hogy ez nem annyit ért, mint amit mi eladtuk, hogy vettük, és akkor ebből van a vagyoni hátrány. Akkor, amikor ez a csukorúi történet volt, akkor azt, ami megtörtént, azt valaki politikai mezőben, vagy ön fölött láttam tehát hogy itt a felelősség, hogy oszlik meg, vagy nem oszlik meg? Hát egyrészt maga a döntés az mmv az kb. 8-10 embernek a munkának volt eredménye, nem egy Akik maga, egyébként a jogi eljárásban mind érintettek? Ezek közül voltak, aki gyanúsított volt, de nem lett megvádolva, volt, aki meg volt vádolva, de mentve, de a többség meg Kérdésem az, hogy ezek az esetek, amelyeket végigveszünk, ezek egyébként mind befejezett cselekmények, vagy elég az, hogy pontra került a történet végére, az már nem is szükséges, hogy maga a jogi ügylet befejeződjön hozzá, vagy sem? Nagyjából lezárultak. tehát minden Mind a transzakció, mind a büntetőjárás. Tehát uh, sok remélem, hogy nem zárult el folytatni, kívánjuk. De a Moszkvánál az volt a következő ügy, itt arról volt, hogy a Magyar kereskedelmi Képviselet épület és sok éves a után az orosz kormány által kielőtt bevőnek érdekesítettük. Ez egy diplomáciai ingatlan volt, elég svetkeles körülmények között akkor erre is azt az ügyészség, nem annyit ér, indítottak egy büntető eljárást, hogy csúkosan megbukott a vád. Mennyivel tehát egyébként a... az értékesítés követően, tehát Sukurónál jöttek a kőkereskedelmet? A... 2009. novemberében indult a Moszkva. De, de a mikor követően. került, de ez mennyivel történt az értékesítés után? Egy évvel, mind a Sukuró és Moszkva is 2008-as történet. Van arra Magyar... magyarázat, hogy egy év az mihez kell? Nincs. Hát ö, részint van ennek egy ilyen folgatókönyve, hogy felépítik a társadalmi közfogulatot az ő beszél, itt politikai ügyekről, mert sorozatosan megjelentek a médiából egy oldalú és nem megalapozott tudósítások arra, hogy befolyásolják, befolyásolják a közölemény. Sok a sukoronán hogy 900 cikk jelent meg, 2009-2010-ben, a 900 cikkből mondjuk 90 valány százban. Jó, az első két esetben ott az a hűtlen kezelés, amelynek a törvényi állását ön a szabotással szemben említette, azokból kiderült, hogy ebben egyébként önnek mi lett volna, vagy mi lenne az egyéni motivációja, ha a pénzt nem? Semmi, semmi. Semmi, csak úgy szórakozásból. Tehát én a hivatali teljesítettem ezekben az eljárásokban, senki nem volt a kétségbe. De, ro a de, rosszul ítélem... de rosszul tette. De rosszul tette. Annélkül, hát hogy ebből egyéni volna. Ez a objektív kifejezés de, de mivel erre nem lehet elítélni ugye azt mondták, hogy effektíveim kárt akartam okozni a magyar államnak, a kollégáimmal együtt, és akkor ebben működtem közve. Amely magyar Na, állam egyébként közben hol a szocialisták, hol a Fidesz által vezetett állam volt, tehát ön egyébként rendszer függetlenül árt annak az országnak, amiben él. Igen, hát ez, ami meg érdekes volt, hogy az első ítéletük, sokkor ítéletük, mi ugye jelentünk meg, tehát közel a napilapba, vagy internetes voltam, mint gyúcsány emberei. Na, ilyen alapon én hogy Antal embere, Horn embere, mit tudom, egy meggyesi embere is, hiszen ezen kormányzatok alatt én dolgoztam. Orbán embere, az én nem eléppen akkor a félvárosban dolgoztam, de hogyha az Orbán kormányzat születik ilyen döntés, úgyhogy végrehajtottam volna, hiszen mai napig nem látok benne bűncselekményt. A Fradipája és a korvin egyedül azért beszéljél még két-két mondatot. FRADI pálya az is azért egy paralel a 40 es évek végének koncepciós pereivel itt egy külföldi tulajdonos próbáltak ki golyódni, ami végül sikerült is, és ennek egyik eszköze, hogy a külföldi tulajdonosnak az itteni e, hát partnerei, akivel annól tangokat megkötötte, vagy képviselői ellen eljárásokat indítanak. Itt arról volt szó, hogy a FRADI pályát a magyar állam egy angol befektetőnek annak érdekében, hogy a FRADI ne menjen Igen viszont akkor már retetes 800 adóssága volt, köztártozásai, csődbe volt a klub, és jöttek József, hogy és a saját pénzéből, nem a más állam pénzéből, vagy mi pénzünkből ezt megkívánta változtatni, és befektetett ebbe 7 milliárd, ha jól emlékszem. Mm. Erre is azt mondták, miután megnyitották az eljárást, visszavásárolják a úgymond a magyar állvészről az angol befektetőtől a szadipáját, ez az első körben nem jár sikerrel, és ezt követően indult a büntető eljárás, hogy mindenki értsen belőle. Amikor is egy olyan konstrukció volt ez a faritai értékesítés, amit nem is az én, illetve a kollégáim találtunk, ki, hanem már korábban négy szereplővel, a minisztériummal, a felszállási tornakóból, a, a, a sporthivatallal és a jogelőd vagyonkezelőkké egyeztett lett, ebbe a konstrukcióba szóval meg 2008 elején a FRADI értékesítése és a fradi a konszolidálása, és később erre mondták azt, hogy ez nem ennyit ért, és akkor indítottak egy büntetőeljárást, és szerencsére utána megszűnt, tehát itt nem került sor vágemelésre. A korvin negyed pedig beleillik az úgynevezett önkormányzati ügyekbe itt a fővárosban, ugye már volt a hetedik kerület, hatodik kerület, és ez a nyolcadik kerületnek lett volna az úgynevezett, és ügye, mindegyik ügyben, és azért mondom az hogy politikai, a ezek meghatározhatók és motiváltak, megfigyelhető, hogyha a jeleni kormánypárt tagjai részt vettek a döntésekbe helyi szinten, akkor csak a végrehajtókat vonják, felelősségre ezt a 7. és 8. kerületbe a Fidesz is részlet a döntésbe, vagy, a bocsánat, a Fidesz nem vett a döntésbe, akkor a döntéshozókat is felelősségre vonják, ezt a 6. kerületben. Tehát ilyen nincsen, hogy ugyanazt a cselekményt, ha elkövetik, akkor bizonyos esetekben csak a végrehajtók lehetnek felelősség, bizonyos esetekben pedig a döntés. Jó, olyasmit ne hoztom meg velem, ami taktikusan nem célirányos. Ki az ön ügyvédje? Hát Szabó hívják az ügyvédemet, korábbi ügyészként dolgozott, csak nem tudta folytatni a pályafutását, nincs egyedül ebben, de korábban kiváló ügyvédeim volt hogy Gatter László, Kádár Randás akikkel még az ön kapcsolatban vagyok Igen, a Kádár ő talán Helsinki? Nem a fia a a vezetője A Gatter meg a, a Fővárosi Bíróság, bíróság. Tessék, a, Gat... a Gatter meg a Fővárosi Bíróságnak volt az elnökkel, amíg a Fideszki nem csidáltó de mondjuk a Helsinki a Fidesz, idejéből ismerős, nem miatt? Miatt, az váltások ismerős, miért? Miért? az a váltások mögött? mögött? Koncepcióváltások is, tehát egyrészt az első időszakban, hát eleve a legelső ügynél nem számoltunk az, hogy vidéki perek lesznek, hiszen a a többségbíróság bíróság, a bíróságtól elvonták és levitték vidékre. Ezt már nem tudtuk követni, anyagrészünk ennyi blokkból. Utána akkor jött a Gatter ügyvéd úr, aki egy más mentalitást hozott, meg kell figyeljen, hogy hát egy 30 éves bírósági éves tapasztalata volt korábban. És hát nem könnyű az ember pályafutásának a végén átkérni egy másik terület bíróból ügyvédnek. Nem a senki sem mondta. Követtem. A de nagyon jól viselte emberivel. És akkor utána úgy döntöttük, hogy próbáljunk meg másképpen, jó, most jaj. azért nem a Gatter választotta Önt, hanem Ön választotta a Gattert. Hát de ez egy ez, azért nem legy, hogy csak egy oda lehet választani. És a mai napig kapcsolatban vagyok a, a korábbi ügyvédekkel és üdöneimben. Ez nagy is beszélni. És de végül a át... negyedik ügyvédre hogy alált? Hármat mondtam szerintem. De a Káder volt, a Gatter, illetőleg. Most a Szabó? Igen, igen, akkor három, igen. igen. A Szabó a tüla. Egy ilyen baráti ismerettségi kapcsolaton keresztül. De be kell valami, nincs egy könnyű helyzetbe az ügyvédek, ügyvédekbe, az ügyekbe. Tehát volt ez a vonom, ami egy nemes ügyérte származik, hogy én nem egy hozzá az ügy, hogy mind az enyém, és akkor na, azt mondja hogy volt egy csődött ügy ahol megölte volna apját, mondja és kért a családját, és akkor talán tudnék segíteni ezekben ügyek bennem. Jó, a mai beszélgetésünknek itt van a vége. Én azt kérdezem öntől, hogy innentől kezdve hogyan haladjunk, hiszen ha mind a négy ügyét át akarjuk venni, akkor egy olyan szüvevényes hálóba kerülünk, amit szerintem ember nem fog követni, független attól, hogy ebben a műsorban, illetve ennek testvérében már előfordult, hogy én egy 110 oldalas bírósági ítélet végig felolvastam, és utána megkerestek engem politikai tényezők, mert azt gondolták, hogy olyan tájékozott vagyok, hogy meg kéne tudni, hogy én tudok-e mást is. Tehát különböző eljárási módok vannak, de én alapvetően önre bíznám azt, hogy mi legyen a mód, lehet az, hogy mindegyik történet kapjon egy napot, lehet az, hogy az egészet modártáblatból láthatja önt, melyiket választanál? vagy, vagy lehet CD-t. Nem van, hogy vannak párhuzamosságok, és ezért nem azt állítottam, hogy ezek kockázatos ugye? Jó, azt kérdezem öntől, hogy ha egyenként veszünk, akkor vagy kronológiát veszünk, az két különböző dolog, vagy akkor maradjunk abban, hogy egyenként veszünk, és akkor abban kronológiában mindegyikben érintve lesz majd, az ott esetben 2012 vagy 2013, de itt talán egyszerűbb, ha így nézzük őket végig, mert hogyha viszintesen nézzük, és nézzük, hogy az egyes ügyeképpen hogyan tartanak, azt szerintem az emberek nehezebben, belejtve engem nehezebben rakják össze. Akkor maradunk abban, hogy egyenként kezdjük? É, nem egyenként, de akkor inkább kronológiával Igen, de van, egyenként is mindegyiket a maga kronológiája. Igen, és akkor lehet, hogy másik egy másik hiszen azt ne, tegyük, van azt, azt, azt ne tegyük, inkább azt tegyük meg, hogy akkor azt érzékeltet, hogy ekkor elindul a másik, de ha nagyon sokat kirépünk, akkor ugyanott tartunk, mint a. É, értem, értem, értem, csak annyira, hogy a folyamatot hogy érzi, éli át valaki. Azt elindul értem, elindul. tehát azt nem fogom lehetetleníteni, de egy, egy, egy, egy ilyen kiugróerkét csináljunk, és ne egy, terasz, mert, egy teraszra kimegyünk onnan. Már nem fogják tudni az emberek értéken, hogyha visszafelé megyünk, és tartjuk-e akkor a sorrendet, hogy Sukoró, Moszkva, Fradipája és Korvin negyed? Igen, igen, igen, igen. Jó, akkor amondó vagyok, hogy holnap folytassuk, nagyjából fél tízkor, és akkor Sukoróra térünk rá, függetlenül attól, hogy Sukoró él ma is, tehát hogy akkor ez ebből a szempontból nem őne mondás, hogy ma is lesz, amely az ötödik napon aztán ismét folytatódik? Nem, jó, nem szépen szépen van. Jó, akkor gondolja át legyen szívesen, én nem hívom fel ez megbízom önben, hogy hogyan láttassuk, de akkor nagyjából 26 perccel lesz arra, ami az elmúlt hát, 8 évét befolyásolta. Jó, jó, összeadjuk. Nagyon szépen köszönöm, viszont halásra. Köszönöm szépen, viszont halásra. Császis ott hallották. A tőle való elköszönés pedig egyben a, fel, a felkeltjáncsinak is a végét jelzi. Elérhetőségem dörö.fiala Janoskokac gmail.com. Viszont alásra.